Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ja ajuha allazina amanu taku allaha haqqa tukatihi wa la temutunna illa wa antu muslimun veba'li Vrata što se malo u ovom našem vreme plovu historije bošnjaka kao naroda i bošnjačkog bića u turski vakat neki su u stanju kazati, uh, u svom tom ponižavanju toga što smo i što jesmo, uh, da Turski vakat nije donio ništa pozitivno, da je u stvari tek Austrija, odnosno Ustrugarska, donijela na ove prostore, kulturu i civilizaciju. To je svakako jedan nonsens, jedna nebuloza, daleko od istine. Turci su došli kao svjetska velesila broj jedan na ove prostore I isthodno tome je donijela veliku kulturu iako je i u to vrijeme govorio sam ranije bilo Zuluma i bilo nepravde. tako se navodi da bošnjaci koji su ratovali u Imalaha Đelešanu za Tursku caravinu i ostavljali svoje kosti proljevali krv od Rusije do Perzije i Iraka svoje vremeno nisu već dugo dobili platu pašaljenog svog izoslanika iz krajine koji odlazi u Stambol odlazi na dvor a inače na turskom dvoru sultanskom 200 godina se govori o bosanski jezik šta više neki ističu da je bio službeni jezik boštjanac su dali devet velikih vezira veliki vezir je uh, kancelar predsjednik vlade ili premijer da to prevedemo danas Mehmet paša. Sokolović, najpoznatiji e, neki učenjaci kažu da su čak i 20 vezira bili porijeklom bošnjaci iz Bosne e, kad je došao na dvor čekajući da ga primi sultan i čekajući da iznese svoju molbu ili zahtjev za platu, da se isplati ovaj ponositi bošnjak odlazio je u jednu obližnu džamiju i slušao hutpu, bio je petak i kada se imam popeo nam imber pohvalio je, naravno, zahvala Allahu, salavatna poslanika, pohvala sultanu, zatim pohvala Arapima, Turcima, Perzijancima i ovom Bošnjaku je bilo nejasno i bilo mu je čudno zašto imam Smimbera nehvali Bošnjake koji proljevaju krv ostavljaju kosti širom svijeta zarad Turske carevine pa nakon hutbe, nakon džume namaza priđe ovom imamu reče slušaj, čuo sam spomenuo si pofalio te, te, te, a ja nisi bošnjake sljedeću hutbu hoću da pofališ bošnjake inače neće valjati pa umalo pokaza balčak svoje sablje a ovaj imam to ozbiljno svati pa narodnog petka opet se popije nam imber što je red pa donese zahvalo Allahu salavat na poslanika zatim pohvalo sultanu Arapima, Turcima, Perzijancima a zatim zastade ovaj naš bošnjak je sjedio u prvim safovima uh, i kada ovaj zastade, on opet malo skloni svoj sako, odnosno svoj, svoj, svoj ogrtač, pokaza vrh sablje, a ovaj imam snubera reče i pohvala bošnjacima. Pa to začudi sultana koji je bio prisutan tu, pa ga za sultan poslije pita zašto si onu rekao otkud bošnjaci, pa kaže česti sultan udošao mi je taj, taj rekao to je zaprijetio, ja sam im morao pohvaliti, a sultan mu reče nek si i pohvalio, oni to zaista Oni to zaista zaslužuju. E, kada se Austrijanci došli na ove prostore, ono što ih je, da kažem, zaibretilo ili začudilo bilo je pridržavanje vjere od strane Bošnjaka, za vjerske postolata. Isticali su u mnogim napisima da e, nisu videli ljude koji se toliko pridržavaju svoje vjere gdje im je vjera svetinja, da ako hoćeš da ga uvrijediš jedinoga, možeš preko njegove vjere time što ćeš je poniziti, uvrijediti. Govorili su nekim znamenitim ljudima koji, iako su bili u teškoj bolesti, nisu propuštali svog namaza, i tako dalje. Ovdje, kada se sjetim svih tih navoda, svih tih napisa, moram opet postaviti pitanje sebi i svome narodu, svima nama, a šta je sad s našom vjerom? Gdje je nestao taj narod, kojim je njegov namaz bio najpreći u životu. Gdje su, gdje su bošnjaci kojima njihova vjera svetinja i kojima njihova vjera najpreća stvar u životu? Kaže, znači, spominjao se namaz, pa me to ponovo asocira no na onaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi veselim kad svojim ashabima dolazio dolazku Dejjala, govore dolasku Dejjala, velikog preznaka sudnijeg dana, kaže, ostaće na zemlji 40 dana dan kao godina, dan kao mjesec dan kao hefta i 37 dana kao što su vaši dani. Ashabi tada prvo pitaju a šta ćemo s namazom Allaho posladići? Kako ćemo tad klanjati namaz? Znači čovjek kojim je namaz najpreča stvar u životu koji god krene i pođe i misli o svom namazu gdje će kako klanjati namaz on je o Allahovom rezaluku raza, Allahovom zadovoljstvu i on je siguro na pravom putu. To su bili bošnjaci. Zato nas je gospodar čuva ovdje i vjerujem ako budemo ovakvi i u buduće da će nas naš gospodar sačuvati i da ćemo, ako Bog da kažem i še jednom, na ovim prostorima. Međutim, e, moram ipak napomenuti da smo se nekako zaokružili nekim tuđim osobinama, osobinama koje nisu naše. Naime, postali smo heroji u našim međusobnim svađama i prepirkama. Tu smo jako hrabri, a to nije naša osobina. Tu osobinu gospodar uzviše navodi u Kur'anu da ne pripadamo muslimanima. Također, Gledamo neke stvari na osnovu uzusa i standarda koji ne pripadaju gospodaru uzvišenom Da bi zabrali na primjer, prijecenika džematskog odbora mi gledamo ko je najbogatiji, ko ima najviše para To je narod što izraženo na zapadu, ne gleda se standard bogobojaznosti, a to su opet osobine koje ne pripadaju muslimanima I tako dalje, i tako dalje Molim gospodara uzvišenom da nas popravi, da nam bude na pomoći, da on bude zadovoljen sa nama Da ovaj Ramazan bude otvorena vrata ka njegovom zadovoljstvu nas, bošnjaka, muslimana kao naroda I da nam njegova pomoć i sekinec smira dođu amin ya rabbel